Чудеса України Багата на чудеса і наша Україна. Це й дива, створені самою природою і надзвичайні витвори людських рук. Срібний степ Тут народжується дивне відчуття, ніби довкола хвилюється море. А хвилі вкриті срібною піною, котяться все далі й далі. От лишень немає звичного морського гуркоту, і повітря сповнене не морською свіжістю, а духмяністю різнотрав'я. Де ж причаїлося це чудо? Срібний степ. Щоб помилуватися ним, потрібно приїхати в Асканію-Нову, біосферний заповідник, що розташований на Херсонщині. Одним із самих природних чудес України вважають Ковилові степи, що охороняються тут. Саме через це степ здається сріблястим бо на вітрі гойдається сиве ковилове колося. Уся ця краса, можливо, і не збереглася б до наших днів, якби не Фрідріх Фальцфейн. Саме він обгородив ділянку свого маятку, на якій і було започатковано майбутній заповідник. Отож, ще з кінця XIX століття цієї землі не торкалися ані людські руки, ані плуг, ані трактор. Настільки великої ділянки заповідних ковилових степів немає на території всієї Європи. Тільки тут можна помилуватися такою палітрою, створеною самою природою. Захотілося природі яскравих фарб, от і спалахують в Асканії нові барвисті тюльпани, льон та іриси. Велика кількість рослин, які ростуть у заповіднику, є настільки рідкісними, що їх занесено до Червоної книги України. А декотрі з них взагалі потребують міжнародної охорони. Хто знає, яка б доля чекала на українські ковелу, рябчиків, зозулинець, волошки й тюльпани, якби не захист заповідника. Утім, прихисток тут знайшли не тільки рослини. Байбаки й ховрашки, лисиці й ласки. Степ приймає всіх. Він усім дає домівку, їжу й захист. А на одній із ділянок Асканії Нової живуть навіть дикі олені, бізони, лані, коні Пржевальського, буйволи копитні мешканці різних країн і навіть континентів. Тут для них створені найсприятливіші умови, що нагадують про домівку. Також на українській землі прижилися туркменські кулани і африканські антилопині льгау, мгну, канна, зебри та гості з Індії гаяли. У заповіднику також спиняються і вічні мандрівники, перелітні птахи, журавлі, гуси й качки – часті гості Асканії Нової. Якщо вам пощастить відвідати ці дивовижні місця, пам'ятайте, що тут урятовано безліч дітей матері природи – від крихітних комах до великих савців. І те, що людина здатна зберегти це життєве розмаїття – так само справжнє чудо. Дністровський каньйон Хочете потрапити до дивовижного каньйону, на дні якого звивається ріка – де можна побачити рідкісні гірські породи, гроти і печери, помилуватися водоспадами. Таким каньйоном може похвалитися Україна. Йдеться про Дністровську долину. Води Дністра славляться з давніх давен. Його знали і стародавні греки, і римляни, і навіть турки. Кожен із цих народів називав ріку по-своєму. Своє ж сучасне ім'я Дністер отримав за часів Київської Русі. І означає воно «швидка вода». Але найцікавіше, що на його берегах археологи знайшли залишки однієї з найдавніших в Україні стоянок первісних людей, що належить до часів раннього палеоліту, а це близько 300 тисяч років тому. Шлях Дністра є доволі довгим. Вода пробігає понад 1300 кілометрів, мандруючи відразу чотирма областями України – Вінницькою, Івано-Франківською, Тернопільською та Хмельницькою. Місцями ріка досить бурхлива. У середній течії утворюються гранітні пороги. Зриваючись із кручі, вода народжує водоспад, б'ючись об скелясті береги – печери. Саме в цих печерах колись давно жили ченці, правлячі служби у своїх кам'яних келіях. Тут навіть дотепер можна знайти найдавніші пам'ятки культури, що належать різним народам. Залишки колись потужних фортець і руїни величних замків. Знахідки давньої трипільської культури. Усе це робить Дністровську долину дуже важливою для культурної спадщини не лише України, а й усього людства. Гранітно-степове побужжя Історія запорозького козацтва нерозривно пов'язана з побужжям. Адже саме там розташовувався славетний острів Гард, один з найпотужніших центрів Запорозької січі. Береги Бугу мають безліч назв, які їм дали козаки. Гайдамацька балка, острів Козака-Мамая, скелі, турецький стіл та філін. Уже у 18 столітті на островах Бугу було засновано табір гайдамаків – Гайдамацьку січ. Окрім славного козацького минулого – Тутешні місця можуть пишатися справжньою перлиною України – долиною ріки Південний Буг, мистецьким витвором природи. Стрімкі пороги з бурхливою течією ваблять до себе спортсменів та людей, які шукають гострих відчуттів. Ученим тут теж є чим зайнятися. Саме в цьому районі на поверхню виходить надзвичайно важливий кристалічний щит. Досліджуючи шари кристалічних порід, можна робити висновки про виникнення і рух континентів, а також особливості Суходолу. А історія цих місць не залишає байдужим майже нікого. Тут між селами Мігія та Олександрівка було виявлено близько сотні археологічних пам'яток. Найрізноманітніші епохи та народи залишили свої сліди в районі побужжя. На цих землях колись жили кімарійці, сармати, скіфи, давні слов'яни і навіть римляни щоб урятувати безліч рідкісних тварин і рослин, які зустрічаються лише тут. Було створено регіональний ландшафтний парк «Гранітно-степове побужжя». Мармурова печера Наприкінці ХХ століття одна із груп спелеологів, які досліджували гори Криму, знайшла величезну печеру. Складна система залів і галерей утворювала унікальну за красою єдність. Вигадливі рідкісні кристали, дивовижні візерунки і нарости справляють таке враження, ніби довкола казковий палац підземного короля. Печеру назвали Мармуровою і створили в ній справжній музей для туристів. Тут можна відвідати галерею казок, де за кожним поворотом стежинки ви побачите сталагмітову статую що нагадує якогось казкового героя. Мільйони років краплі води створювали ці вигадливі фігури. На любителів історії чекає галерея «Тигровий хід». У цьому місці були знайдені рештки велетенського давнього хижака. Такі самі давні скелети інших тварин, поховані під камінням, можна знайти і в рожевій залі. Склепіння цього дивовижного грота вкривають кам'яні троянди, а стіни прикрашає напливна завіса ажурні ванночки з водою, каскади золотавих напливів, кам'яні водоспади. І це далеко не вся пишнота оздоблення мармурової печери. Чого варта, приміром, розкіш люстрової зали, де зі стелі звисають десятки коштовних люстр. Укриті кораловими квітами, часом вони навіть сягають підлоги. Про мармурову печеру можна розповідати без перестанку, але словами навряд чи вдасться повною мірою Змалювати її вражаючу унікальність і пишноту. Тому це чудо України щороку відвідують тисячі людей. Подільські Товтри На далекому узбережжі Австралії розташований дивовижний великий бар'єрний риф. Але схоже чудо. Подільські Товтри можна побачити в Україні. Товтри це колишній бар'єрний риф, але не сучасного моря, а міоценового, тобто з дуже давньої епохи. Працьовиті поліпи будували його неймовірно довго, залишаючи після себе вапняні стіни. Час неабияк змінив місцевість, тож від моря сьогодні маємо тільки залишки прибережних рифів. Унікальний ландшафт утворюється завдяки рифовим спорудам. Вапняки, що є основою товтрів, Протягом багатьох років розмивала вода і розкришував вітер. Тепер завдяки роботі природи тут можна милуватися екзотичними скелями, колонами і стовпами. Усе це надає долинам Дністра, який протікає в цій місцевості, напрочуд мальовничого вигляду. Багатовікові відкладення зробили ще одну дуже корисну справу. У надрах землі з'явилися підземні мінеральні води з дуже цінними лікувальними властивостями. Більш того, кожне джерело дає воду з особливим складом мінералів, а отже, лікувати ними можна різні хвороби. Велетенське товтрове пасмо створює особливі умови для збереження рідкісних та реліктових рослин. Серед них є і цінні лікарські види, а понад 300 рослин – ендеміки місцевості, тобто вони ростуть тільки на поділлі. Блакитні очі волині В одній із давніх легенд ідеться про те, як місцевий князь поспішив на допомогу другові, покинувши свій замок без захисту. Ворог з'явився, як грім серед ясного неба, і замок був узятий в облогу. Тоді дочка князя стала благати небеса, щоб ані замок, ані його мешканці не дісталися ворогові. Щойно слова молитви злетіли з її вуст, як земля розверзлася, і вороги побачили замість замку озеро. Зараз це озеро має назву Світязь. Світязь, який називають українським Байкалом, є перлиною неповторних шацьких озер і славиться своїми розмірами. Воно найглибше в Україні, і у деяких місцях його глибина становить 58 метрів. Озеро живиться підземними джерелами, тож вода в ньому прозора, навіть на глибині 10 метрів. До речі, вода не тільки кришталево-прозора, але й цілюща. І ще в давнину люди помітили, що рани, промиті водою з озера, загоюються значно швидше. А от для польських красунь воду зі світязю спеціально до Варшави возили з інших причин. Після купання у його воді шкіра ставала еластичною і гладесенькою, ніби шовк. І все завдяки тому, що в ній міститься ще й гліцерин. Шацький озера, до яких належить і світязь. Виникли понад 10 тисяч років тому під час відступу льодовиків. Чи знаєте ви, що сучасні вчені з'ясували, що у воді світязю міститься срібло? Воно допомагає впоратись зі шкідливими бактеріями в ранах, пришвидшуючи таким чином процес загоєння? Синевир Жителі Карпат переповідають сумну. Проте неймовірно красиву легенду Колись давно жив у цих місцях багатий граф, який мав доньку. Дівчину звали синь, адже в її причудових очах можна було побачити всю красу небес. Але сталося так, що красуня синь закохалася в простого музиканта вира, який полонив її серце чарівними мелодіями своєї сопілки. Вир так само покохав дівчину і закоханим, здавалося що навіть рідні Карпатські гори не можуть бути міцнішими за їхню любов. Дізнавшись про вибір дочки, граф страшенно розсинівався. Знаючи, що йому не вдасться погасити цю любов, він наказав слугам убити бідолашного музиканта. Горю сині не було меж. День і ніч плакала дівчина, стоячи на тому місці, де загинув її коханий. Сльози крапали і крапали, заливаючи все навколо. А син тим часом не мала сил, щоб спинитися. Так і поглинула вода двійко закоханих, і народилося озеро Синевир. Посеред озера лежить невеличкий острівець. Кажуть, що коли ступиш на нього і загадаєш найзаповітніше бажання, то воно обов'язково збудеться. Особливо Синевир допомагає закоханим. Звісно, фантазія народу породжує найдивовижніші образи. Проте Синевир усе одно є найбільшим і найпрекраснішим озером Карпат. Саме тому йому й дають такі поетичні назви, як Морське око, Перлина Карпат тощо. Завжди величний і спокійний Синевир – чудо України, прозорою водою якого люди приїздять помилуватися з різних країн. Кам'янець Подільський Історія міста Казки сягає своїм корінням 14 століття, коли литовські князі Коріатовичі звели на неприступному скелястому острові кам'яну фортецю. Після цього кам'янець Подільський перебував під владою Польщі й Туреччини. У різні періоди тут володарювали татаро-монголи, австро-угорці, російські імперіалісти, більшовики і німецькі окупанти. Кожна зміна влади залишила свій відбиток на архітектурному обличчі міста. Тут можна побачити і церкви, і ратуші, і костьоли. Зараз на площі 121 гектар можна знайти понад дві сотні визначних історико-архітектурних пам'яток. Місто-фортеця складається з двох замків, поєднаних між собою мостом. Потреба звести другий, зовнішній замок, виникла на початку XVII століття коли старі стіни вже не могли захищати гарнізон. Загалом фортеця має 11 веж, і в кожної своя історія. Приміром, найвищу серед них – вежу Кармелюка, названо на честь національного героя, якого тут тречі було ув'язнено. Старіша назва цієї вежі – Папська, оскільки її було збудовано коштом папи римського Юлія II. Також на території музею-заповідника можна побачити величезну колекцію монет, порцелянових виробів, народних вишиванок, ікон і хрестів. Тут є підземелля з камерою катувань і боргова яма, до якої кидали злісних неплатників. Сьогодні туристи кидають до ями монетку. Існує повір'я, що після цього людина вже ніколи нікому нічого не заборгує. Хотинська фортеця Десять віків тому князь Володимир приєднав до Київського князівства землі від Карпат до Дністра. Місто Хотин стало одним із центрів князівської влади. Хотинська фортеця спочатку була дерев'яною, а у 13 столітті, за наказом князя Данила Галицького, було збудовано кам'яні укріплення, щоб оборонятися від набігів татаро-монгольських кочівників. Наприкінці 14 століття. Хотин опинився під владою молдавського воєводи Стефана III Великого, а після – під владою турків. Однак мужні жителі не припиняли боротьбу за незалежність. Їм допомагали запорозькі козаки. Якось вони під орудою Дмитра Вишневецького, відомого також як козак Байда, захопили фортецю і почали переговори з молдавським володарем про спільний виступ проти турків. Однак через зраду молдавських бояр козацький загін був розгромлений, а байда – страчений. Пізніше Хотин захопили поляки. Потім свої позиції тут удалося зміцнити Туреччині. Та невдовзі місто штурмували російські війська, і Хотин увійшов до складу Росії. Завдяки своїй неповторній красі фортеця завжди привертала увагу кінорежисерів. Тут проводили зйомки таких фільмів, як «Три мушкетери», «Стріли Робін Гуда», «Захар Беркут», «Балада про доблесного лицаря Айвенго», «Чорна стріла», «Гадюка», «Стара фортеця», «Ясса». Заповідник Херсонес На узбережжі Криму збереглися залишки стародавнього міста чия історія сягає корінням п'ятого століття до нашої ери. Житлові квартали, вулиці, еліністичний театр, римська цитадель, християнські церкви – усі ці споруди доволі непогано збереглися аж до наших часів. Це стародавнє місто було грецькою колонією, заснованою на березі Чорного моря 422-421 роках до нашої ери вихідцями з Гераклеї Понтійської. Протягом багатьох століть воно залишалося потужним економічним, політичним та культурним осередком Північного Чорноморського узбережжя. Тут були добре розвинені архітектура, живопис, ремесла, землеробство і навіть медицина. Високого рівня розвитку досягла також політика. За своєю суттю Херсонес був рабовласницькою республікою в якій завищий орган державної влади служили народні збори. На жаль, доволі часто в історії високорозвиненим містам доводилося потерпати від навал завойовників. Протягом майже всього існування міста герсонеситам доводилося вести війни. У другому столітті до нашої ери розпочалася кривава й довга війна зі скіфами, під час якої Херсонес був змушений звернутися по допомогу до понтійського царя Мітрідата VI Евпатора Царські війська допомогли розгромити скіфів Але як наслідок Херсонесу не вдалося зберегти свою самостійність І він увійшов до складу держави Мітрідата У першому столітті до нашої ери Херсонес став частиною Римської імперії І втратив демократичну форму правління А в четвертому столітті його офіційною релігією стало християнство Ця подія суттєво змінила археологічне обличчя міста. Християни безжалісно зруйнували пам'ятники античного мистецтва. До того ж, не лише старовинні храми, але й театр. Поступово в місті з'явилося безліч християнських каплиць і церков. У 5 столітті Харсонес увійшов до складу Візантійської імперії. Тим часом зростала воєнна міць Русі. У 988 році Київський князь Володимир виступив проти Херсонеса або Корсуня, як його називали слов'яни. Унаслідок цього Візантія була змушена укласти з Руссю повноправний союз, дуже вигідний для Херсонеса, який став посередником у їхній торгівлі. Згодом, коли могутність Візантії пішла на спад, торговельні шляхи перемістилися до Східного Криму. І це стало однією з причин занепаду економіки Херсонеса. Життя в місті остаточно згасло після чергового набігу кочівників. Дощенту спалений Херсонес так і не зміг відродитися. Сьогодні територія стародавнього міста є історико-археологічним заповідником. У тутешньому музеї зберігаються понад 200 тисяч цінних експонатів. Колекція античних теракот, що зображують Геракла, Діоніса, Деметру і Афродіту. 15 тисяч римських і візантійських монет, а також витвори мистецтва, ремісничі вироби, знаряддя праці і предмети побуту. Києво-Печерська лавра У всьому світі Києво-Печерську лавру вшановують як святиню православ'я. Її назва походить від слова «печери» оскільки перші ченці на цій території мешкали саме в печерах. А лавра – це почесна назва, яку дають тільки великим і поважним монастирям. Монастир було засновано в XI столітті. Поступово він розростався і як архітектурний комплекс досяг свого розквіту в XVIII-XVIII століттях. У певний момент Києво-Печерська лавра перетворилася не тільки на духовний, але й культурно-освітній центр. Сюди приїздила велика кількість освічених і поважних людей, яких приваблювала особлива атмосфера цього місця, моральність і подвижництво ченців. Монастир обернувся на своєрідну академію православних ієрархів, близько 5-10 її вихованців стали єпископами на різних землях Київської Русі. Після революції 1917 року все майно монастиря було оголошено надбанням народу. Тож до 1930 року його було практично зліквідовано. Величезної шкоди Лаврі завдала і друга світова війна. У 1941 році було зруйновано Свято-Успенський собор, який входив до її комплексу. Але в 2000 році його повністю відновили. У 1990 році Чотирнадцята сесія міжурядового комітету ЮНЕСКО зі збереження Всесвітньої культурної і природної спадщини визнала Києво-Печерську лавру пам'яткою світового значення. Чи знаєте ви, що саме лавра відіграла напрочуд важливу роль у розвитку літописання? Тут працювали автор повісті минулих літ Нестор, а також такі відомі літописці, як «Нейкон» і «Сільвестер». Софія київська цю пам'ятку архітектури і монументального живопису було засновано в XI столітті за наказом князя Ярослава на честь його перемоги над печенігами. Собор відіграв неабияку роль у нашій історії. У Софії Київській Константинопольський патріарх призначав руських митрополитів. Тут освячувалося сходження на великокнязівський престол. Билося літописання, збиралося народне віче. Тут приймали послів, зокрема й іноземних візитерів. Підписували політичні угоди. При соборі було створено перші в Україні бібліотеку та школу. Величезною цінністю є відомі на цілий світ софійські мозаїки і дивовижні старовинні фрески на стінах. Тут зображено лики святих і портрети князівської родини, сцени з князівського життя – Однак на найбільшу увагу заслуговують давні написи, вирізані на твердих матеріалах, деяким із них майже тисяча років. Є підстави гадати, що відвідувачі собору, які знали грамоту, записували тут події, що найбільше хвилювали тогочасних киян. Наприклад, на одній зі стін собору є датований запис про смерть Ярослава Мудрого. Цей запис свого часу розвіяв сумніви щодо справжньої дати смерті князя. Тут також можна знайти записи і про ті події, що не згадуються в жодних офіційних джерелах. Софія Київська є безпосереднім учасником життя Києва протягом багатьох сторіч. Саме тому вона привертає увагу не тільки віруючих людей, а й тих, хто цікавиться історією та давньою культурою. Острів Хортиця Легендарний острів Дніпра – Хортиця, відомий своєю розкішною природою, а також славиться великою кількістю археологічних знахідок від часів скіфів і печенігів аж до часів козаччини. Існує чимало версій щодо походження назви острова. Слов'яни приносили тут під священними дубами жертви богові Хорсу, тому ми можемо припускати, що слово «хортиця» має слов'янське коріння. Але існує й грецьке слово «хортос», що означає «галявина», «луки». Проте, вірогідніше за все, острів так назвали, бо він лежить прямісінько посеред ріки. А «орт» – «орта» на мовах більшості народів тюркської групи – означає той, що знаходиться посередині. Найдивовижнішим природним явищем на Хортиці є мальовничі заглиблення з пологими трав'янистими схилами – балки. Майже кожна з них має власне ім'я. Балки – це своєрідні природні резервації острова. Їхні схили вкриті найрізноманітнішими деревами та іншими рослинами – татарським кленом, дубом, в'язом, чорною і сріблястою тополею, грушею, глодом, бузиною, шипшиною, барбарисом, численними квітами. Хортицю оточують острови і скелі, які також входять до заповідної території. З північного боку височать три скелі – диван або крісло Катерини, названий так на честь російської імператриці Катерини II, середній і похилий стовпи – Ластівчине гніздо Історія цього архітектурного шедевра розпочалася в часи російсько-турецької війни. У 1877-78 роках до Криму приїхав поранений генерал, маючи на меті поліпшити стан свого здоров'я. Він довго обирав місце для свого майбутнього будинку і урешті-решт зупинився на скелі. Звідки було видно лише море й небеса Після смерті генерала будинок змінив кількох господарів Потім його знесли і побудували на тому самому місці дерев'яний замок Який і отримав назву «Властівчине гніздо» Сучасний образ замку – плід фантазії відомого архітектора Леоніда Шервуда Він створив його за замовленням барона фон Штейнгеля коли розпочалася Перша світова війна, барон виїхав до Німеччини. Продавши замок, купцеві вішила Путіну, який влаштував там ресторан. Однак після приходу до влади більшовиків, будівлю переробили на читальну залу будинку відпочинку Перлина. Крихітний замок не боявся суворих морських вітрів. Він щасливо пережив навіть потужний 6-7-бальний землетрус 1927 року. Невдовзі по тому будинок усе ж таки визнали аварійним і закрили. Із 1968 року розпочалися роботи із відбудови ластівчиного гнізда. Можна сміливо сказати, що після цього замок почав своє друге життя. Його щороку відвідує рекордна кількість туристів, а всередині будівлі зараз розташовано ресторан. Антонієві печери Коли Антоній Печерський, один із засновників Києво-Печерського монастиря, приїхав до Чернігова, йому відразу ж припала до душі одна з місцевих гір. У печері цієї гори Антоній і обладнав своє нехитре житло. Саме із цієї печери пізніше розпочалося будівництво цілого монастиря. Спочатку монастир складався з невеличких підземних приміщень – Деченці здійснювали релігійні обряди і мешкали. Поступово він дуже розрісся До наших днів зберігся храм Пресвятого Феодосія Тутемського, висота якого становить понад 8 метрів, нібито й небагато, коли не зважати на те, що споруда розташована під землею. Але деякі церкви та храми стояли на поверхні. Приміром, Ілінська церква, де проводили обряд хрещення – щоб забезпечити себе цеглою для будівництва, ченці змайстрували кілька спеціальних печей для її випалювання. Ці печі могли давати за один раз понад 6 тисяч цеглин. Під час монголо-татарської навали монастир опинився в дуже скрутному становищі. Його було покинуто, і аж у XVII столітті храми і церкви унікального підземного міста почали ремонтувати і відновлювати. А поруч з Антонієвими печерами на сусідній горі було зведено Троїцько-Іллінський монастир із величним Троїцьким собором і величезною майже 60 метрів завишки з Троїцько-Іллінський монастир та Антонієві печери входять до складу архітектурно-історичного заповідника, і кожен має змогу помилуватися унікальними підземними будівлями – справжнім чудом України. ЗАМОК ПАЛАНОК У місті Мукачеве стоїть старовинний красень замок, який із давніх давен мав назву Паланок. Паланками тоді називали загострені дерев'яні колоди, із яких для захисту від ворогів довкола замку зводили паркан. Цей величний замок розташований на мертвому вулкані висота якого становить близько 70 метрів, тож звідси відкривається чудова панорама. І ворогів теж видно, як на долоні. Природа і розумно обране місце. Усе це настільки добре захищало паланок, що під час прямого наступу взяти його було абсолютно неможливо. Замок витримував навіть багаторічні облоги. Наприкінці 14 століття дерев'яні споруди були перероблені на кам'яні тож і раніше неприступний паланок став ідеальним місцем для оборони. Потужні стіни, чудовий арсенал. Замок впродовж багатьох століть залишався висотою, яку ворогам годі підкорити. Так тривало до початку XVIII століття, коли під час однієї з найтяжчих і найдовших воїн паланок усе ж таки був узятий. Відтоді в історії замку розпочалася темна смуга. Більш ніж на сотню років він обернувся на австрійську в'язницю. Через ці стіни пройшли тисячі ув'язнених, арештованих переважно за політичні злочини. Сьогодні замок вражає своїх гостей неймовірним духом героїчного минулого. Первозданний вигляд будівель сповнює все навколо відчуттям легенди. Дивлячись на паланок розумієш, що стіни цієї неприступної фортеці стоятимуть іще не одну сотню років. Зберігаючи в собі нашу історію, Музей Писанка у місті Коломия існує унікальний єдиний у світі музей писанок. До речі, і сам музей має форму писанки заввишки 14 метрів, а в середині викладений візерунком із кольорового скла вітражем. Щоб помилуватися мистецтвом і фантазією українських майстрів, а також більше дізнатися про історію нашого народу, сюди з'їжджаються гості з усієї країни. Річ у тому, що всесвітньо відомі писані яйця не завжди були символом свята Великодня. Їхня історія сягає корінням прадавніх вірувань. Наші пращури вважали яйце символом зародження світу. Пробудження всієї природи відбувається навесні. Саме тому вони і стали присвячувати писанки весні та сонцю. Кожний малюнок мав певний прихований смисл. Наносячи на яйце фарбу, майстер, не би, писав на ньому священний текст. Ці символи були відомі тільки в таємниченим і становили основу магічних обрядів. Навіть зараз подарувати писанку означає побажати щастя і здоров'я. Коли на Україну прийшло християнство – Писанка стала символом свята воскресіння Ісуса Христа. Освятивши писанки в церкві, на Великдень їх дарують людям зі словами «Христос воскрес», на що ті мають відповісти воістину воскрес». У музеї можна побачити вражаючу колекцію писанок – понад 6 тисяч. Над ними працювали майстри і майстрині з усієї України. Окрім того, тут живуть іноземні писанки-гості з Білорусі, Польщі, Чехії, Канади, Франції, Індії та Сполучених Штатів Америки. Вік деяких писанок вражає, адже їм понад 100 років. Святогірськ. Історію цього чуда України розповідають по-різному. За однією легендою – після того, як монголи в 13 столітті зруйнували Печерську лавру. Ченці були змушені покинути Київ. Їхній шлях був довгий, але щойно вони досягли дінцевих пагорбів, укритих густими зеленими лісами. То відразу ж побачили ту містину, де захотіли збудувати новий монастир. Існує й інша легенда. Нібито афонські ченці припливли до Київської Русі і несподівано побачили гору, як дві краплі води схожу на Афон, святиню їхньої батьківщини. Саме тому вони і звели тут монастир. Та як би там не було, чоловічий монастир продовжує існувати до наших днів, приносячи славу святим горам, що лежать у Донецькій області вздовж Сіверського Дінця. Пагорби неабияк допомогли ченцям. Вони виявилися крейдяними. У білосніжній серцевині гір ченці легко вирубали келії, Звисті ходи і лабіринти там вони жили й молилися. Багату історію і виняткову роль, яку монастир відіграв у духовному житті великої кількості людей. Було гідно поціновано. Йому надано статус лаври, такий статус надають дуже рідко. Свято-Успенська святогірська лавра є п'ятою після Києво-Печерської лаври в Києві, Троїця Сергієвої в Сергієвому посаді під Москвою. Олександру Невської в Санкт-Петербурзі і Почаєво-Успенської лаври в місті Почаєві. Історія монастиря дуже складна. Після революції 1917 року на його базі заснували Палац культури. Монастир було відроджено тільки в 1992 році.